Відну, бездомну, безпритужну. Володар без землі і без народу. Скиталиць, зданий на ласку чужих людей, шведів і турків. Шведам вірив, бо ними верховодив король Карла, чоловік честі і твердого слова. Але турки, гетьман знав їх вдачу, і не чужі були для нього тайни політики високої порти. Він би припам'ятав, що вона робила з Україною за часів Богдана Хмельницького. Так усіх башів, ханів і сироскірів все-таки за гроші можеш купити, бо вони одну честь мають для себе, а другу для Гаурів. За кривду Гаури не буде гріха. Правда, король рішуче заявив, що він свого союзника напитало ворогові не дасть. Але ж бо і сам від того ворога залежний. Головою муру не проб'є. Як турки схочуть, то все-таки поставлять на своїм, і не виключено, що цар, коли не доб'ється згоди зі шведами, то заключить мир з турками і приневолить шведського короля, якщо не словом, так силою, бо може і насильством сповнити бажання царське. Про переговори царя з королем гетьман знає і знатиме, але яка розмова ведеться між Москвою і Царгородом – Хіба ж це можна знати? Толстой старий лис, Від нього тайни не добудеш. Теперішність значить сумна, А майбутність непевна. І то не лише для нього, для гетьмана. Ще гірше, ніж собою, Жрися він долею України. Що буде, як його не стане? В краю один гетьман, На еміграції другий, Тара пісня, якою вже наразу наспівали після руїни, з усіх найсумніша. Хто припинить її? І Гетьман переходив усіх своїх визначних сучасників. Згадував доброго та слабовольного Івана Ілліча і задерикуватого, але не досить рішучого Данила Апостола, характерного та замалополітичного Павла Полуботка. Не доросли до нинішнього важкого моменту не доросли. Тут треба б спокійного старого хмеля, Виговського або Дорошенка з тим досвідом, який вони дорогою ціною набули. Коли б не Полтавський погром, кращого наслідника, як Андрій Войнорусський, гетьман навіть не міг би собі бажати. А він хоч молодий, але бували, політично підготований і характером певний. Він більше, ніж самим собою дружив би тим наслідням, Яке йому дядько лишив би. Тільки одно йому бракує охоти, а може, і снаги, борикатися з внутрішнім ворогом, з козацькою каверзою, зазіханням на владу, з незаспокоєним бажанням наживи. Тому та -то й дивляться на Войноровського, як на пана, бо він не любить підлабузнюватися старшинам і не хоче здобувати собі мир поміж козацтвом. Високо голову несе, балакуючи про нього. Остається Орлик. На нього все надія Орлик один може рятувати справу. Найкраще, коли б так залишився і надальше генеральним писарем, а булаву, щоб перебрав Войноровський. Так була б покладена основа дідачної влади, а не припадкового вибору. Бо ніщо не дає такої нагоди до безладдя, сварок і непорозумінь, як вибір гетьмана. І ніколи сусіди не мають такої змоги Сунути свого носа до нашого проса, як власне тоді А так би з клопоту і що Гетманська булава переходила б з рук до рук І заздалегідь призначений наслідник Учився б від свого попередника Нелегкого вміння правити державою Це була б найкраща розв'язка цього важливого питання Але чи Орлик згодиться на неї? Аж до тієї межі схоче посунути свій патріотизм і почуття обов'язку. Гетьман сумнівався, і важке зітхання було висловом його великої турботи. Він перевертався з боку на бік, місце собі прибрати на них. То мороз проходив по його виснаженому тілі, то в жар його кидало, стогнав. Войнровський будився і на вшпиньках підходив до ліжка недужого дядька. Чура спав на порозі, лікар хрупів у кутку. Перед іконею блимало невгасиме світло. Крізь шнуркове вікно видно було, як місяць підбивався вгору, обжимчужуючи табор і весь широкий, гарний, багатий краєвид. Треба вам чого, дядьку? Спасибі тобі, нічого мені не треба, тільки спати не можу. Прикажете збудити медикуса, щоб дав на сонний лік? Гетьман заперечив рукою. Не допомагають мені його ліки, синку. На мою недугу, мабуть, вже її ліку нема. Войнрусський потішав дядька. Казав, що осінь іде не незабаром закінчаться, ті спеки, які навіть здорових людей сильно слаблять. На ослаблення всю вину спихав, бо лікарі ніякої хвороби в гетьмана не знаходили. Запалив свічку. Одна тінь здовж на лягла, друга підстрибувала вгору. Заграли мухи. А вже вам, дядьку, питався Война Розки, чесником від свічок не заносить? Від тих, що Мручко ставить? Ні. І мовчки подивилися на себе. Хвилину не зважувалися балакати про те, що обоє собі гадали. Аж гетьман сказав. Боюся, що Мручко запізно догадався московські свічки своїми заступити. Може, дасть Бог, що ні, відповів Война Розки. і знов мовчали хвилину. Вістей нових з України нема, спитав Гетьман Завжди ти саме, відповів воєнруський Гетьман очима дві ікони пробіг Довго не відривав їх від неї, а потім воєнруського за руку взяв Синку, дядьку, одно прохання маю до тебе Ваше прохання – це наказ для мене Ти знаєш, сина я не мав, хотів усиновити тебе було дав у твої руки зложити. Та чоловік стріляє, Бог кулі носить. Не знаю, як воно буде. Найкраще, щоб таки тобі вручили. На те король погоджується. Та не знаю, як орлик. Хоче він оставатися при тобі писарем, так, як при мені був. А без його помочі ти собі ради не доси. Так тоді я тобі пригадую те, що під Полтавою сказав. Покорися судьбі. Якщо побачиш, що козаки Орлика собі бажають, не переч їм, хай він буде вобре. Понеси її гідно і добре.